я думав, гузуєш!» Посміхнувся дружелюбно Теодосі. Е, «Що ти живий був!» Примирливо глянув на нього дідусь. «Хіба я проти своїх?» «Та лониці Судеслави та Бенедикте, ось де мені сидять!» Він показав на згорблену спину. «Весь вік на мені їздять!» «Будьте їх, супостатів!» Поминувши останні хати підгороддя, Іванків загін зупинився. — Зачекайте, — сказав Іванко, — помислити слід, чи всі разом, чи на дві купи розбитися. — Я піду просто на ворота, а ти, — звернувся Іванко до високого парубка з мечем у руках, — бери половину та від річки зайдете, через огорожу перелізете. Парубок хвацько свиснув, крутнув навколо голови києм і, посміхаючись на весь рот, крикнув, — Та зі мною? Іванко швидко відділив йому кілька десятків, і діть з ним. За поворотом показалася Судислава садиба. Ворота були зачинені, навколо ні душі. Іванко звелів бігти і подався попереду. Не добігли вони кроків двісті до воріт, як над їхніми головами просвистіли стріли. Га. Так ти ще й стріляти задумав, спалахнув Іванко швидко за мною. Прихиляючи голови, всі побігли за ним і опинилися біля огорожі. Спробували натиснути на ворота, зачинено. «Колоди! Колоди!» – почулися голоси. Іванко побачив складені по огорожею довгі дубові палі. «Беріть! Бийте по воротях!» Миттю наймолодші схопили дві колоди. Піставши в ряд чоловік по 10, розгойдавши, почали глюкати в ворота. З двору обізвалися, чийсь грізний голос гримнув. облиште, бо кропом пригощу. Іванко побачив, що треба діяти по-іншому. Нехай хлопці б'ють у ворота. Судислаю поплічники зіберуться тут, а їх треба з іншого місця підстерегти. Він покликав до себе всіх, хто не взявся до колод, і побіг з ними ліворуч. Треба перелізти через огорожу і стрибати в двір. Іванко наказав, що лізли, і сам перший подрався на огорожу. Його підсаджували, допомагали видратися нагору, Те ж саме робили інші. Як добре виходить. Глянувши в двір, Іванко побачив, що Судиславий Тіон побіг з дружинниками до воріт. А тут не було нікого. Як груші посипалося один за одним у двір Іванкові друзі, їх було не менше, як п'ятдесят. Накладай стріли. навмисне голосно крикнув Іванко, щоб почули біля воріт. Відразу метнули двадцять стріл і поціли в багатьох дружинників. Тівун, збагнувши, що його обдурили, повернув усіх на Іванка. «Бих!» – кричав він несамовито, але налякані дружинники неохоче поверталися. «Чого ви стаєте?» – заволав Тіун. Їх мало!» Та в цей час за спиною в нього щинився гамір, то перелізли через огорожу, послані раніше Іванком закупи. Тіун заметався на місці, тікати було нікуди. О, мало нас. Гримів, розмахуючи мечем високий парубок. Мало? Він стукнув тюна мечем по голові. Дружинники вмить підняли руки. Ми з вами, ми з вами. кричали вони. Не чіпайте їх, гукнув Іванко, підбігаючи сюди. Як тюн? звернувся Іванко до парубка. Не дихає. Розвів той руками. «Видно, Богові душу поніс. У мене меч такий. Легенько доторкнуся, і відразу на небо хочеться тікати моєму ворогові». Усі зареготали. Якби під цей меч, та суди слава, кинув хтось під загальний рейд. Збудження почало олягатися. Але це було ненадовго. В дальньому кутку садибо почувся крик. Звідти гукав низенький лисий чоловік. «Сюди, йди, сюди!» Уже дехто вонувся бігти. Та Іванко владно зупинив. Стійте, уже капастка. «Та ми знаємо, діда Миколая!» «Знаємо, знаємо!» Буркнув невдоволений Іванко. «Сюди йди". Лисань швидко подріпотів на коротких ногах до гурту, вигукуючи. «Там людина в порубі!» «Треба бігти!» Натискувала на Іванка молодь і всі рушили туди. «Куди?» – зупинив їх Іванко. «І десятка вистачить, а нам за подвір'ям стежити». У порубі ями знайшли побиту знесилену людину. Це був смерд з судиславого оселища. Він, не вірючи собі, здивовано оглядав визволителю і, впізнавши високого парубка, кинувся до нього. «Та це ж наш твердило!» – заволав парубок, схопивши його за руки. Е-е-е, тоби то прикраси! Він показав усім кайдани, в яких були сковані твердилові руки. Хто тебе так? співчутливо спитав Іванко. Хто ж, як недорогий, та любий, суди слав, з гнівом відповів твардило. Заросле його обличчя стало похмурим. Гляньте, він повернувся спиною. Уся спина була помережена чорно-синіми смугами. били мене! Сам Судислав бил, і не пам'ятаю вже скільки разів. «За що він тебе так?» – сворим голосом запитав високий парубок. Ківна я прогнав із свого двору. «Лізе, лізе, іди на роботу. А я хворий. Дай, – кажу один день одужаю. А він лізе, як звір, людської мови не чує. Я й штовхнув, уже не було терпцю». «Вірно зробив», – твердила, – перебив його парубок. А «Він побіг до Судислава і наговорив, що я, Судислава, збираюся убити». «Схопили мене уночі і в поруб». «Руки крутили, ноги пекли вогнем, щоб признався». «А що я признаюсь? Кажу, не було цього, а вони мучать». Закопа можна мучити, хто його оборонить?» Спасибі вам, брати! твердило раптом став на коліна. Устань! Підняв його за плечі Іванко.